Марина та Сергій Дяченки. Долина совісті. Я чудовисько. Зовні я нічим не відрізняюся від мільйонів інших людей. У мене кругле обличчя, карі очі, темне волосся, вузькі губи й м'які вуха. У квітні на щоках висипає ластовиння. Я не здаюся небезпечним. Мені частенько симпатизують. Слухай, мені так потрібен хоч хтось, хто знає про мене правду. Дозволяй писатиму тобі. Лишень писати. Не хочеш, не відповідай. Адже я не завжди був таким. Це почалося років у 12 або 13. Колись згодом, згодом, я тобі розповім. Частина перша. Розділ перший. Хлопчаки. Влад і близько не збирався сваритися із Зозулею. Власне кажучи, дружити із Зозулею він не збирався теж. В ідеалі влад не хотів би мати з зозулою нічого спільного, але ідеал цей був недосяжним. Спільними залишалися простір учителі й перерви, особливо перерви, час потрібний, корисний, але отруєний зозуленою присутністю. Колись давним-давно, в класі в другому, вони побилися. То була, либонь, цілком дитяча бійка із слізьми, шмарклями, стусанами й підніжками. Тепер влад думав, що вона навіть збоку видавалася смішною ця пам'ятна обомбійка. Але саме після неї Зозуля перестав називати влада тим самим словом, що так споганило йому перший шкільний рік. У перекладі на людську мову це коротке-бридке слово означало син гулящої жінки, якого підкинули під чужі двері, бо виявився непотрібним. Іще, після тієї бійки влад отримав можливість не ворогувати з Зозулою і не дружити з ним. Він цінував свою незалежність і не збирався ризикувати нею, чудово розуміючи, що тепер битися доведеться зовсім не із Зозулею. Найімовірніше, бійки не буде взагалі, а буде життя перетворене на щоденне пекло, ось яку Ждана. Власне, через Ждана все і сталося. Через те, що в Ждана був день народження. У затурканих і зневажуваних теж бувають дні народження. І найнаївніші з них іноді сподіваються круто змінити своє життя, саме цього дня. Ждан з'явився до школи в білій, чистій, дивна річ, сорочці, не новому, але цілком пристойному костюмчику. Ждан приніс кульок шоколадних цукерок і гітару. І те інше з якоюсь метушливою таємничістю сховав за вішалкою. Зозуля спостерігав з усмішкою, бо день почався звично. Гліб Погасій, котрий підсів до Ждана з власної ініціативи, на початку року підняв руку. «Можна я пересяду?» Зозуля дивився прихильно. Дівчиська хихотіли. Гліб промормотів, наче перепрошуючи. Не можу, від цього хлопчика знову так смердить. Завжди те саме. Роздратовано кинув математик. Гліб пересів, приєднався до влада. Ждан стерпів. Йому ще й не те доводилося терпіти. Можливо, зараз він тішив себе думкою, що це востаннє. Ждан аж ніяк не був слабаком чи тюхтієм, і вже точно не дурним. Ждан, якщо й був повненький, то не надто. Просто він не потоваришував вчасно із Зозулею і поплатився за це чи не найтяжче за інших бо була в нього одна злощасна особливість – від нього смерділо. Мабуть, його піт мав якийсь специфічний склад, чи йому варто було частіше митися. Що старшим ставав Ждан, то помітнішим робився запах, то веселіше жартували зозуліні друзі, то демонстративніше кривилися дівчата. Але сьогодні був Жданів день народження, і, можливо, напередодні він дві години просидів у діжці з вистеглою вже водою і розкислим милом у руках. Влад знав, у кварталі, де жила Жданова родина, гаряча вода буває тільки в діжках, і то, якщо її попередньо нагрієш у казані, а вугілля в цих будинках бережуть, як зиниць ока. Так чи інак, але від Ждана майже не пахло, і Демарш Гліба на першому уроці був лише цирком на догоду з Узулі. Втім, як завжди. На великій перерві Ждан літав класом, розкладаючи цукерки по партах. Усім по дві, а зозулі чотири. Потім, ударяючи по струнах з судомленою рукою, трохи поспівав, дуже непогано. Зозуля слухав жуючим, і з виразу його фізіономії годі було щось зрозуміти. Дивна байдужість на обличчі 12-річного хлопчиська. Утім, на той час Зозулі вже майже виповнилося 13. Зозула наватага теж жувала й слухала. Старанно наганяючи на обличчя нудьгу, їм це було нелегко, бо з-під награної байдужості так і лізла звична усмішка. Лінка-рибалко, найближча зозулена подружка, щось шепотіла йому ззаду на вухо, а зозуля кивав. Коли Ждан закінчив співати, зозуля витяг з рота білу кульку жуйки, але пожбурив неї не в Ждана, як багато хто очікував, а в класну дошку. До налиплої кульки відразу ж додалося ще п'ять чи шість. Дошка стала схожою на небосхил, а Ждан просяяв, бо зозулин жест означав для нього амністію. Принаймні так йому здалося. Перед самим дзвінком чергові спішно вичистили дошку, перебрали фантики, що валялися в проходах. Останні три уроки минули без проблем, хіба що Ждан відзначився, напросившись відповідати з географії і отримавши заслужену п'ятірку. А після уроків той-таки Гліб Погасій навіщось підійшов до Ждана прощатися? І прощався довго й промовисто, так що іменник зніяковів. Коли Гліб підійшов, останнє ляпнувши Ждана по плечі, на спині – того залишився наклеєний липкою стрічкою аркуш паперу. Лінка-рибалко, сховавшись за шафу, затулила рота руками і зайшлася в беззвучній сміховій конвульсії. Решта відводили погляд. Хтось захихотів і відразу знітився під зозуленим поглядом. Ждан зачув, але не зрозумів, звідки лихо. Іменний настрій іще не згас, ще вірив дурненький, що зозулю можна підкупити чотирма шоколадними цукерками. Ті, хто не бажав брати участь у жарті, головну дівчатка, спішно з'щезли. Інші злубилися в портфелях, очікуючи, поки піде Ждан, щоб одразу ж вийти слідом. Влад розглядів напис, коли Ждан був уже в дверях. До коротенького бридкого слівця, що означало «пожирача гімняшок», додано було докладну чорнильну ілюстрацію, як саме, де їх хто трапезує. Влад не перший рік учився в одному класі з Зозулею і вмів розмовляти не тільки по-людськи, а й хльосткою зозуленою мовою. Однак його мало не знудило. Він упізнав руку лінки рибалку та не раз отримувала призи на якихось там конкурсах юних художників. Жданч в довгим шкільним вестибюлем. Владові раптом страшенно захотілося, щоб дорогою йому зустрівся хтось із учителів, щоб помітив білий паперець на чорній шкільній курточці і відклеїв його від згорбленої спини іменинника. А потім буде нудна виховна година. Нотації з'ясування обставин справи. І Ждан, знову опинившись у центрі загальної знущальної уваги, сидітиме, втягши голову в плечі. Він же намагається не плакати на людях. А Гліб Погасій знову пояснюватиме, що від цього хлопчиська смердить, а Лінка Рибалко, вродливе дівчисько, з майже сформованою поставою, кліпатиме довгими віями, кидатиме реплики, ніби виправдовуючись, і півкласу повстиме під парти від сміху. Ні. Нехай ліпше Ждан прийде додому через три довгих вулиці і, знявши куртку, сам виявить на своїй спині художню наліпку. Ніхто не побачить його обличчя, якщо поруч не виявиться матері або сестер. Потім зберуться гості, дорослі приятелі Жданових батьків, голосно питимуть за його здоров'я, а Ждан замкнеться у своїй кімнаті. Влад раптом чітко зрозумів, що на місці Ждана в такій ситуації просто ліг би й умер. От здох би від сорому і приниження. Підбудьмо п'яних гостей за тонкою стінкою. Шкільний вестибюль був порожній. Молодші школярі давно розійшлися, старші були вже на сьомому уроці. На відстані 20 кроків за Жданом сунули стримуючий сміх зозулені дармоїди. Ждан штовхнув вхідні двері. Влад не збирався сваритися із зозулою. От якби сьогодні в школу прийшов Дімка Шило, владів друг, вони б у двох небудь придумали. Але Дімку сьогодні повели до лікаря, і його не буде. Влад сам самісінький, і навіщо йому вплутуватися? Довгі жданові шнурки тяглися по землі. Владові нічого не вартувало наступити ненароком на один із них, і з неакуратного бантика вийшли дві, ще менш акуратні мотузочки. «У тебе шнурок розв'язався», – мовив Влад байдуже. І коли ждан нахилився, аби відновити загиблий бантик, простяг руку і відклеїв картинку з його спини. Зім'яв і сховав до кишені. «Ти чого?» Запитав Ждан, щось огладівши кутиком ока. Нічого. Спокійно відповів Влад. Ждан підозріло на нього покосував. Потім зробив те, чого не робив жодного разу в житті. Підійшов до потрійного дзеркала біля входу і оглянув у ньому свою спину. Нічого не побачив, знизав плечима і пішов додому. Відзначати день народження. Ти борзий дуже недомко. Ти це малював, що рвеш тепер, засранець смердючий. Ти б у усьому класу кайфу обламав. Гліб погасій сичав, бризкаючи слиною і зловісно омуружив око, але Влад чудово розумів, що потрібен йому зараз не гліб, що єдиний його порятунок якщо він узагалі існує порятунок, що стоїть за глібовою спиною кроків за п'ять, що потрібно до нього дістатися негайно завтра буде пізно. Завтра тільки ледачий не наліпить свою жуйкою на його портфель, не плюне в склянку з яблучним соком, не підхопить радісно те саме слово, що так споганове весь перший шкільний рік. І тепер було видобуте, молодець Зозуля, нічого не забуває, з якихось особливих скринь і з відкладеними до часу підлотами. Влад не збирався сваритися із Зозулею. Владові ні до чого це йде марш. Ждан не один рік був офіційною жертвою. Це Влад поліс би вішатися від якогось там аркушика, а Ждан – він витривалий. Всі з культури Влада було чотири. Він непогано бігав і здорово грав у футбол, зате підтягувався слабко і силових вправ не любив. Ось якби поруч опинився дімка Шило, коли б сьогодні, саме сьогодні, не втрутилися в хід подій кляті дімчині гланди. Залишалася примарна ймовірність, що все обійтеться, що завтра нічого не зміниться. Забудуть, не захочуть зв'язуватися, пробачать, їй треба тільки скорчити, як найпризирливішу гримасу, обійти Гліба, він однаково не б'ється, тільки язиком плеще, і йти, йти собі спокійнісінько додому. А зозуля, котрий стояв у гліба за спиною, був безсумнівно задоволений. Що йому муждан, Давно ж би вже наскучила іграшка, коли можна піймати на гачок декого значно цікавішого. Не зводячи очей із волаючого гліба, Влад прийти з підборіддя до грудей. Як гидко, як порожньо, як лоскітно в животі, як слабнуть коліна, як просто повернутися й піти, перестрибнувши через глібову підніжку. Поруч супчики клоун. Обоє на голову вище за влада, та й від зозулі вищі на голову. Переростки. Треба розлютитися. Але злості немає. Тільки страх і бредливість, але страх сильніший. Ну що, згадати, ну? Як зозуля пхає дохле кошеня в портфель марфи чи сторі? Як зозуля, прив'язавши мотузку до лапи живого горобчика, розкручує його над головою під геготіння дармоїдів, як зозуля ліпить кульку жуйки на чоло покірного Ждана. Замість усього цього. -цього Згадалося одне коротке слово. Син гулящої жінки, якого підкинули під чужі двері, бо виявився непотрібним. Удар Супчика вдалося відбити, але рука відразу заніміла. Клон поцілив у у влада стемніло в очах, а світ довкруж запищав, але не по камариному, а так, як пишіть іноді невимкнений телевізор, демонструючи таблицю настроювання. Син гулящої жінки, бо непотрібний. Супчик скорчився, тримаючись за бік. З носа клоуна летіли якісь безбарвні бризки, а владі вніс давно перетворився на безформну грудку болю. У Зозулі було м'яке, дуже коротко стрижене волосся, зате вухо було велике, зручне і пітьма перед очима загусла. «Дай йому, дай йому ще!» – надривалася десь поряд лінка-рибалко. І ні краплі страху. Влад стояв над ясно калюжею у формі серця. У калюжі відбивалися величезні ноги, Вищі маячили в рудому небі вузькі плечі, а над ними малюсінька голова. Відзеркалення посмикувалися від вітру, коли з розбитого носа раз по раз збігала важка крапля. Зовсім поруч біля підніжжя дитячої залізної гірки длубалися чиїсь кури. Нижче схилом червоні черепишні дахи, висняна багнюка розмитої дороги, при чому на узбіччі валявся черевик, широко позіхаючи беззубом на клею ротом. Виявляється глибоко в душі, Влад сподівався, що все це буде серйозніше, що однієї прекрасної миті він просто знепритомніє, а потім над ним схиляться, як у кіно заклопотані лікарі, що з'явиться швидка допомога, розголоси пересуди і великі збори в школі, що героя, котрий бився самотою цілої ватаги, ставитимуть на ноги довго і трепетно, що всі заповажають його, і тижнів так через чотири, коли нарешті він, блідий і схудлий, з'явиться до свого класу, там уже не буде ні зозулі, ні половини його дармоїдів, а решта, наприклад, боягузливий гліпогасій, витягнуться у струнку і не посміють більше слова кинути без дозволу. Тепер він був навіть розчарований. Бо ніс болів жахливо, куртка розірвана в багатьох місцях, коліно не згиналося. І нічого геройського в цьому не було. Доведеться самому шкотельгати додому і пояснювати мамі, що трапилося, Спостерігати, як опускаються кутики її рота і як осідають плечі. А завтра, ну нехай не завтра, але післязавтра точно, доведеться йти до школи не переможцем, а переможеним. Підставляти чоло під жуйку, а сідниці – під принизливі стусани нишком і схихотінням і жартами. Читати різні написи на стінах у туалеті. А як їх не прочитаєш, якщо вони півметрові? І це кляте слово. Він переступив з ноги на ногу, калюжі. Колами розійшлися маленькі брижі. Кури, що підібралися зовсім близенько, сахнулися геть. Доведеться битися, битися, битися. За кожну усмішечку слід бити по морді. А скільки її буде? Влад мимоволі потягся до носа, доторкнувся і висмикнув руку. Дідьке як боляче. І дімці дістанеться. Через нього, через влада. А що скаже мама? Доведеться полишити творчість і шахи і записатися на якийсь там бокс, або бої без правил. Мріяти про реванш і цілісіньке життя перетворити на такий ось неправильний бій. Зради чого? Через кого? Як принизливо, якісь там Зозуля диктуватиме йому майбутній мрією подобання. Влад підняв із землі брудний портфель. Половина зожитів загубилася. Ще доведеться виправдовуватися перед учителями. Може вибрати кухонний ніж, у якого сталь пристойніша і нагострити для Зозулі? Але тоді до виправної колонії загримить він, Влад, а Зозуля навпаки. Так і не прийнявши остаточного рішення, він закинув портфель на плече, скривився від болю і поплентався, не вибираючи стежки, повз беззубий черевик, повз курей, повз гірку, мимо кимось виконатого плюшевого звіра, неприємно схожого на справжню здохлятину. Потягся, накульгучи, пирхаючи носом, сам не знаючи, навіщо і куди. Ноги привели не додому, а до Дімки. Влад подзвонив. Довгих дві хвилини чекав. Якщо хто там, запитає Дімчина мама, буде ще час потихеньку чкурнути геть. — Хто там? — поцікавився похмурий Дімчин голос. — Я. — швидко кинув Влад. Двері відчинилися. Дімка роззявив ворота, збираючи щось сказати, та так і завмер, наче проковтнув тенісний м'яч. — Мені помитися треба, — пояснив Влад. — І дай якусь сорочку. А то мати до смерті перелякається. Дімка ні про що не запитав. Усе і так було зрозуміло. «Ну, звісно», – сказав лікар. «Абсолютно зрозуміло. Повнісіньке горло ангіни, гляньте самі». І знову посвітив ліхтариком у нещасне владове нутро. Мама тяжко зітхнула. Лікар співчутливо поклацав язиком. «Нічого страшного. Горло полоскати, ніс заживе сам, синці зійдуть». Хоча на вашому місці, я б усе таки сходив до школи. Мама кивнула. Влад промовчав. Говорити було нічого, бо по-перше боляче, а по-друге марно. Це вперше таке, тремтячим голосом промимрила мама. Лікар з розумінням покивав, виписуючи рецепт. На кінчику його ручки телипався шовковий пензлик. Ручка була сувенірна, кимось із родичів звідкись привезена і тепер зберігалася в нагрудній кишені. Оберіг, мовляв, Звільнення поки на тиждень, додав лікар, а там подивимося полоскання кожних дві години вітаміни теплий чай. Влад сперся на тверду поставлено сторіч подушку. На тиждень він вільний від школи. Сім днів все спочатку. Зазуля нічого не забуває, що йому якийсь тиждень. Повернулася мама, яка проводжала лікаря. Зупинилася посеред кімнати, хотіла щось сказати, але передумала. Знову зітхнула, вийшла на кухню, незабаром засвистів чайник. Влад розпластав подушку і ліг, заплющивши очі. Треба було зібрати думки докупи, пояснити мамі, чому в школу їй йти не слід. Думки збиратися не бажали. Безгладно розповзалися, наче звалене у величезну купу старе взуття. Усі хлопчаки, яких виховують мами, виростають схожими на дівчаток. Цю глибокодумну фразу Влад чув тисячу разів у дитячому садку, в школі, у дворі. У нього навіть був колись дорослий знайомий, студент-технар, який цілком серйозно стверджував. Для того, щоб вирватися з-під маминої спідниці, Влад повинен щодня докладати безліч спеціальних зусиль. Наприклад, лазити по дахах, тікати з уроків, бити з рогатки ліхтарі, коротше поводитися як нормальний хлопчик, не як мамій. Студент був красномовний і навіть у чомусь переконливий. Влад так і не зрозумів, Навіщо йому знадобилася ця агітаційна компанія проти сидіння під спідницею? Певну річ була у якихось власних студентових проблемах. У того були блакитні, опуклі, дуже виразні очі. Дивлячись прямо в ці очі, Влад сказав йому, що йому не подобається лазити по дахах. Що в нього є справи важливіші. І якщо доведеться обирати, чи засмутити маму, чи зневажити в собі чоловіка, він, Влад, з легкістю пожертвує чоловіком, Бо на дідька такий чоловік потрібен. Йому тоді було одинадцять. Студент скривився, наче від кислого, і назавжди роззнайомився з синком і мазунчиком. І Влад не жалкував про втрачене знайомство. Просто в студента, напевно, не склалися стосунки з власними батьками. Тепер, лежачи в ліжку, Влад Шкіру відчував, наскільки розгублена і засмучена мама. І якій хочеться піти до школи, не щоб наскаржитися директорові, не щоб власноруч кинутися в бійку і добряче вичубити всіх шкільних зозуль, не розбираючи, хто правий, а хто винуватий. І як їй хочеться розпитати його влада, і як вона стримується. Мовчить. Мам, погукав лад. Вона підійшла, мовчки сіла на край ліжка. Минуло п'ять днів. На вулиці відчутно потепліло. Синці вкотре змінили відтінок, горло втихомирилося і майже не боліло. І, що найнеприємніше, впала температура. Ртутний стопчик завмер, на позначі 36,5, а чаклувати над термометром, як це інколи трапляється в гледачих школярів, владу не дозволило почуття власної гідності. Вставати не хотілося. Сумне словосполучення постільний режим стало цього разу прихистком, хом'яковою ніркою під тонами снігу, і влад лежав у ній, підтягши коліна до живота і укрившись мало не з головою. Від думки про школу сповнювалася туга тьм'янобура, схожа на сухий. Засвідчений фотопапір. Мама, як і раніше, ні про що не запитувала. Чекали, поки Влад розповість сам, а він вагався. Не хотілося перекладати свої проблеми на мамині плечі. Ну справді, не підеш вона битися із зузулою. Дімка телефонував щодня, але Влад просив його поки не приходити. Дімка був людиною тактовною і не наполягав. Лікар теж був людиною тактовною, але від нього сховатися не вдалося. Як ти почуваєшся? Влад знизав плечіма. «Ну, ще днів на три я можу тобі дати звільнення», – мовив лікар упівголоса, коли мама навіщось вийшла на кухню. «Але не більше, розумієш? Проблеми однаково треба якось вирішувати». Влад кивнув. Лікар попрощався. «Може, подзвониш комусь? Поцікавишся домашніми завданнями?» – запитала мама. «Спробую», – пообіцяв Влад. Тієї ж миті задеренчав телефон. «Тебе», – мовила мама. «Дімка?» «Ні, якась дівчинка». З неприємним перечуттям Влад узяв із її рук важку слухавку. «Привіт!» – сказав знайомий напружений голос. «Це Марфа чи сторій? Як ти почуваєшся?» «Добре», – відповів Влад. «У мене ангіна». «Щоправда?» – голос чомусь посумнішав. «А коли ти прийдеш до школи?» «Ще не швидко», – збрехав Влад. «Так?» – голос просто зазвенів напруги. Владові привиділося, як частенька Марфа сидить, прив'язана до стільця, і під дулом пістолета ставить йому дурні запитання. «Ти що, серйозно хворий?» – кажу ж, Ангіна. «Може тобі уроки занести?» Владові стало смішно. Закохалася вона чи що? «Чи сторі? «Не треба», – заперечив жорстко. «Вибач, мені не можна багато розмовляти». І поклав слухавку. Марфиним дзвінком він переймався години півтори до самісінької темряви. Навіть настрій поліпшився. Уявив собі, що слава його таки існує, що вона розповзлася по класі і по школі, щоранку дівчиська чекають його біля входу, а раптом сьогодні прийде. Що в очах однокласників він не побите щеня, а людина, котра постала проти зозулі, відчайдух, який не побоявся вийти сам на сам проти всієї цієї зграї. О восьмій вечора раптом подзвонили ще. Інша однокласниця, Дана Стасів, цікавилася станом його здоров'я. «Ми що змовилися», – майже весело думав Влад. Повторюючи мало недослівно все сказане раніше Марфі Чисторій. Мама покінчила зі справами і сіла грати з владом у шахи. Як не дивно, але цього разу він не отримував від гри майже ніякого задоволення. Це думав, і думки його помало сповзали на з'ясування, хто вродливіший – Марфа чи Дана. І в кого більше очі, та й… «Твій хід», – у нагадала мама. «Ти граєш чи ні? Я так не буду». Цієї миті телефон зателенькав знову. «Влада, це ти? Як почуваєшся?» Здається, він майже не здивувався. Вони телефонували одна по одній. Дівчатка з його класу. І ті, з ким він товаришував, і ті, з ким ніколи справи не мав. І ті, хто таємно зітхав за ним, і ті, хто не пропускав нагоду бовнути про нього гидоту. Вони дзвонили, щоб довідатися про його самопочуття, і майже в усіх влад звернув увагу. Були перелякані іноді на межі сліз голоси. Він розлютився. Знущається. Дівки за наказом Зозулі. Але ж половина з них ніколи Зозулі не прислуговувала, та й взагалі. Потім зателефонував Ждан. Довго вибачався за клопіт, пропонував збігати за ліками, чи принести у руки, або ще щонебудь. Мед, наприклад, є хороший. Тож, усе-таки слава, визнання? Влад стримано подякував Ждану за турботу, поскаржившись на у горлі, скоріше обірвав розмову. Щось у Ждановому голосі, щось покірне, нудотне. Заважало йому як слід насолодитися власним тріумфом. ледве розпрощавшись із Жданом, він передзвонив Дімкові. «Привіт, слухай, що там таке у школі?» «Нічого», – здивовано відгукнувся Дімка. «Просто напрочуд тихо, навіть усі шакали не посміхаються». Влад вагався, розповідати про дзвінки дівчат чи ні. «Скільки можна висіти на телефоні?» – запитала мама. «Вибач, швидко перепросив Влад. Мене тут от телефону женуть, ну бувай». І поклав слухавку. Мама тим часом пішла на кухню, і шахи самі собою відпали. Влад улігся з книгою, але через хвилину телефон заволав знову. «Палій, вітаннічко! За тобою тут усі так Голос у Лінки Рибалку був веселий-привеселий. Целилоїдно радісний, як у ляльки. «Ій, геть. Утомлено рубанув Влад і кинув трубку. «Ти що?» – обурилася мама, яка саме повернулася до кімнати. «Дівчинці? Таким тоном?» «Це Лінка Рибалко!» Процідив крізь зуби Влад. І відразу знову задзвонив телефон. Влада пересмикнула. «Візьми». Попросив він маму і укрився з головою. «Так», – дивувалася мама за тонкими стінами його темного барлогу. «Ні, ще кілька днів він пробуде вдома. А хто його запитує? Ліна. а хліна. Влад затули вуха. «Осе, це розіграш. Це дурне зозулене інсценування. Вони його вже й удома дістали. Не могли три дні зачекати». І жданий з ними. Хоча чого тут дивуватися. Але Марфа із Зузулею – маячня. Може, справді маячня? І Дімка ж, Дімка б не збрехав. Дімка не міг нічого не помітити, він же не сліпий. О пів на довелося відключити телефон. А чому ти так дивуєшся? Збентежено запитувала мама. За мого часу було нормою, щоб однокласники цікавилися здоров'ям. Дзвонили, бувало, і кільканадцять разів на день. Всі? – саркастично перепитав Влад. «Не всі. Спокійно відповіла мама. Але ж тобі не всі поспіль телефонували, правда? Влад задумався. Йому передзвонили майже всі дівчатка з класу. З хлопців тільки ждан, якщо не брати до уваги ще й дімку. Отже, ти маєш успіх у дівчаток, незворушно гнула своя мама. Як на мене, це радше добре, ніж погано, адже зазвичай дівчаткам подобаються старші хлопці. Вони знущаються, резюмував Влад. Не думаю. По паузі зізналася мама. «Я все-таки не зовсім дурненька, правда? А ця дівчинка ти так не любиш, Ліна, здається. Так ось, вона не знущалася. Вона була збентежена. Їй було ніякого. Вона прикривалася фальшивою веселістю, але вона не блазнювала. Принаймні, мені так здалося». Влад подумав, що нормальна дівчинка, хоч би як була закохана, ніколи б не передзвонила після його і дихать. «А навіщо передзвонила Лінка?» «Дай йому, дай йому ще!» Йому не подобалася ця несподівана загальна увага. Він вирішив якнайскоріше заснути. Наступного дня вранці мама пішла на роботу, і Влад залишився сам. А за маминої відсутності він не відчув потреби лежати в ліжку, тим паче, що хвороба його, чесно кажучи, давно минула. Підсівши до письмового стола, він витяг із верхньої шухляди товстий зошит у жовтій клейончастій обкладинці, перегорнув перші кілька аркушиків, списаних дрібним нерівним почерком, перечитав останні рядки. І хлопчики пішли додому, щоб устигнути. Раптом циферблат на Юрковій руці спалахнув червоним світлом, і знайомий голос сказав, «Ми зазнали аварії на даху. Скоріше біжіть туди. Кінець третього розділу». Глад посміхнувся, відчуваючи, як підіймається усередині приємна голчаста хвиля. Віднедавне вигадування історій Захоплювало його не менше, ніж читання, а інколи навіть більше. Нервово потерши долоні, покусавши губу, він вивів посередині наступного рядка – родил четвертий. На верхньому сходовому майданчику перед самісіньким виходом на дах стояла людина у шкіряному плащі. Хлопчики відстрибнули назад, але було пізно. Чоловік повернув голову, очі його палали червоно. І, уявивши собі цей погляд, Влад Ладен був затрепетати від солодкого жаху. Коли в передпокої гримнув дверний дзвінок, Влад здригнувся. У присутності мами дзвінок лунав інакше, делікатно, як тихий стукіт у двері. Зате, коли мами не було, це був вимогливий крик, подібний до грюкуту підкованих чобіт і пудових кулаків у шкіряних рукавицях. Чоловік повернув голову, очі в нього світилися червоним, Влад боком устав зі стільця, з важким серцем підійшов до вікна і, непомітно відсунувши фіранку, визирнув назовні. Він очікував побачити кого завгодно, Слюсаря, котрий перепутав виклик, листоношу з телеграмою дільничного поліцейського, але біля дверей стояв дімка шило. Але ж що й не почалися. Беззвучно вискнувши від захвату, Влад застрибав униз через дві сходинки, відімкнув двері. Заходь. Та захоче. Ти що з уроків утік. Дімка зніякувіло посміхнувся. Влад не намагався навіть приховати, наскільки він радий, а тішився він страшенно. Він добряче скучив за дімкою. І треба було стільки всього розповісти? Дімка потис спростягнув Владову руку. Подав кульок із двома поморщеними яблуками. Відступив, хитаючи головою. Ні, я з фізики здимів. Мені треба назад, щоб на ботаніку встигнути. Я так, на хвилинку. Яблука приніс. Топчі, поправляйся. Та я й так уже. Влад торкнувся до кінчика носа і чомусь раптом зніє ковів. Уже можна до тебе приходити? Діловито поцікавився Дімка. Ага. Ну то чекай. І Дімка помочав. Відмовившись від чаю, а у влади ще довго був піднесений настрій. Ось що люди роблять заради дружби. Він помив яблука і задумливо з'їв одне за одним. Написав три сторінки в зошиті, як хлопчики ні сіло не впало стали бранцями чоловіка, насправді робота, у шкіряному плащі і з червоними очима. Потім фантазія забуксувала, і щоб зосередитися, влад виліз на диван, уперся ліктями в підвіконня і взявся розглядати вулицю. Невелика крамничка навпроти торгувала овочами. Приїхав на півпорожній автобус, промчав листоноша на моторолері. До крамниці підійшли, ніби, між іншим, двійко дівчат із його класу. Ну, ці точно були затятими прогульницями. Їм нічого не вартувало втекти з уроків, знайти затишну місцинку і покорити, наприклад, або просто попліткувати. Але чому це затишне місце виявилося саме навпроти вікон їхньої з мамою квартири? Чому цій парочці посеред білого дня раптом забагалося, Цибулі й буряку, а не жуйки морозива, як зазвичай. Дівчиська війшли середини. Крізь матове скло Влад бачив, як вони стоять біля прилавка, як купують щось, морквину, рушають до виходу. Обидві стояли біля дверей овочевої крамниці, витріщившись прямо на Влада. Побачили його у вікні, запосміхалися, замахали руками. Сусід, котрий проходив неподалік, здивовано від них сахнувся. Влад скорчив гримасу і засмикнув фіранку а за кілька секунд задзвенів дзвінок. Влад визирнув. Обидві красуні стояли під його дверима. Пригадувалася розповідь когось із хлопщаків про те, як непрошених візитерів поливали водою із замкової щілини, використовуючи для цього гумову клізму. Де зберігається клізма, він не знав. Та й взагалі забагато чисті він же не малюк. Самі підуть, треба тільки не зважати. Дзвінок різав вуха. Витерпивши хвилини зотри, Влад спустився. Дивно, що однокласниць не налякав вираз його обличчя. Навпаки, вони чомусь повеселішали. «Моркви хочеш?» «Ні». «А від ангіни дуже допомагає морквина». «А від нахабності що допомагає?» «А ми взагалі-то не до тебе йшли», – сказали обидві в один голос. Перезернулися. І знову разом. «Ми просто в магазин». «Ну то привіт». Влад гупнув дверима, постояв трохи вперед покої, чекаючи на нового дзвінка, але дівки вшилися. Станули, як дим. О пів на другу, коли уроки закінчилися, відвідувачі повалили один за одним. І вчорашня історія з дзвінками повторилася. Але якщо слухавку можна покласти будь-якої миті, то дверний дзвінок так просто не вимкнеш. Після п'ятої за ліком візиту Гнат Синиця, який сидів позаду влада і завжди передирав контрольні. Влад викрутив пробку в електричному лічильнику. Перестав гарчати холодильник, згасла настільна лампа. Влад щільно засмикнув штори. Сівся на дивані і взявся спостерігати через дірки в тканині. Раніше їх було три, але четверту довелося продерти заради ліпшого огляду. В овочевій крамниці торгувалися відразу три його однокласниці і один однокласник. Ще двоє дівчат вдавали, ніби чекають автобуса на зупинці. Влад бачив, яким неприємним сюрпризом для кожної з детективів була зустріч із конкурентами. Як вони спочатку відверталися і ховалися, і вдавали, що потрапили сюди випадково. Сутеніло. Під вікном зібралося чоловік 15. Тут були і Супчик, і Клоун, і Гліб Погасій, і Зозолені Дармоїди, і Лінка Рибалкою Ждан, і Марфачі Сторії Дана. Половина класу. Юсі стояли і дивилися на його вікно. Якоїсь миті Влад із Жахом подумав. А як мама? Повернеться вона з роботи, а тут темний будинок нато понизу. На Бога, що вона подумає. Спалахнули ліхтарі. Влад не чув, про що перемовляються його однокласники, але бачив, що вони похмурі і злі. Супчики з клоуном чомусь побилися. Лінка заїхала Глібові по карку, а той побоявся дати здачі. «Що їм треба від мене?» – думав Влад, мало не плачучи. «Чого вони хочуть? Що я їм зробив?» І ще б трішки на голови візитерів полетів би вагон із Алоя, коли на сцені з'явилася нова дієва особа – вчитель фізики і математики. Той такий, чий урок прогуляв сьогодні, Дімка Шило. Математик йшов вулицею і поглядав на номери будинків, звіряючись із записником. Влад назавжди запам'ятав, яке обличчя було в нього при цьому, дуже зосереджене, як у хірурга перед операцією. Цей вираз не надто йому личив. Математик схожий був на плюшового гнома, такий само м'який, круглоносий і круглощокий. учням, хто дозволяв цій карамельній зовнішності вести себе в оману, нелегко було потім видертися хоча б на четвірки, бо математик був причіпливий і злопам'ятний, і учнів своїх любив, як вогонь стружку. Коли математику здрів Юрбу своїх вихованців перед дверима потрібного йому будинку, обличчя його втратило заклопотаний вигляд і на секунду скривилося від злості. Але до його честі він дуже швидко опанував себе. Влад, спостерігаючи за ним крізь подвійні шиби і дірку в фірансі, припустив, що вчитель хвалить зозлуну зграю за виявлену до товариша увагу. Дуже добре, що так багато хлопців прийшло провідати хворого, і вкрай дивно, що хворий не відчиняє дверей, взагалі не виявляє ознак життя. Математик. Певно нарушив до порога і, рішуче натис мертву кнопку дзвінка. Звісно, ніде ані таленькнуло. Навпаки, тиша в темному будинку загусла ще сильніше, ніби навмисно. Влад спустив ноги з дивана. Він не був надто сильним у математиці. До тепер тільки їхня з учителем взаємоповага допомагала не сповзати йому до ганебної трійки. Коли двері нарешті відчинилися, вчитель навіть відсахнувся. Маленькі очі його широко розплющилися. Наступної секунди він ступив уперед. Поспішно, наче побоюючись, що Влад візьме та й грюкне дверима прямо перед його носом, а за круглою спиною вчителя юрмилися однокласники. Саме юрмилися, як в автобусі, хоча вулиці на всіх вистачало. Кілька разів математика відчутно штовхнули в спину, але він начебто не помітив. А в нас світла нема, сказав Влад у відповідь на всі ці жадібні, запитальні, дивнуваті погляди. Світла немає. Математик розсміявся з явним полегшенням ніби в нього гора з плечі звалилася. «А, однокласники прийшли провідати, а у вас, виявляється, світла немає». «Мама на роботі», – додав Влад. Математик зніяковів. Непевно, тільки тепер він оцінив ситуацію збоку. Вечір, хворий хлопчик сам один удома, світла нема, і юрба однокашників у з учителем просто пхається у двері. «Милибо й невчасно», – промимрив математик. На зміну полегшенню на його обличчі, Прийшла напускна стурбованість. Але по телефону все ще зайнято, як ти почуваєшся? Влад стояв у дверях у трикотажному спортивному костюмі. Висняний вітер пробирав до кісток. «Ще погано», – відповів Влад. Він бачив, як найнахабніші його однокласники, які пробилися наперед і заледве не збили вчителя з ніг, тепер потроху відходять у бік, а їхнє місце займають нові. Він бачив, як недовірливо придивляється Лінка-рибалко, начебто визначаючи, чи справжнє листовиння на його носі, і чи не підмальовані брови. Він помітив, як часто кліпає війми Марфа Чисторій, ніби від сильного вітру. «Ну, іди спочивай», – милостиво дозволив математик. «Так би, звісно, але якщо немає світла, а мама на роботі, може допомогти тобі полагодити світло?» – перегоріла пробка, – сказав Влад. «Це просто», – учитель пожвавішав. «Хлопці, йди тут поблизу магазин. Ще не зачинено, треба купити електричну пробку». Спасибі, мама принесе. Швидко кинув лад. Навколо вчителя стояли тепер тільки Ждан, Гліб та кілька дівчаток. Основна маса відвідувачів перемістилася до автобусної зупинки. Супчики-клоуни, ховаючись, закурили. Ну, дуже мовив на прощання математик. А Ждан несподівано простяг руку і торкнувся до виленілого владового рукава. Оце так диво чудеса, сказав Дімка. Знаєш, я думаю, це через Зозулю. Вони тебе заповажали. Подейкують. «Ти його ну просто по стінці розмазав. Я сам бачив, який у нього фінгал на пиці». «Нічого я його не розмазав». І з жалем зізнався Влад. «Я до нього раз лише не дотягся. Чи два. І вмазав. А так, вони ж там у двох чи у трьох билися. І ще чоловік десять підгавкували. Лінка-рибалко». «До речі, Лінка до іншої школи перейшла», – сказав Дімка. «Перевели батьки. «Справді?» – зрадів Влад. «І засрумився цієї своєї радості. Подумаєш». Учителі, навіть ті, хто колись був до влади, цілковито байдужий, чомусь страшенно раділи його появі. Тільки не переступали поріг і, забачивши влада на звичному місці, не могли стримати посмішки. «Палій! Ну, нарешті! Як здоров'я!» Влад заздалегідь розсудив, що прихильність у вчителів краще не нехтувати. І щоразу відповідав смиренно. «Дякую. Значно ліпше. Температури вже немає». Він уже нічому не дивувався після того, що трапилося з Озулею. Влад чекав цієї зустрічі. Влад був готовий до неї, і заразом готовий не був. Боявся жахливо. Тримтів, як зайці, чекав першого косого погляду, першої кульки-жуйки на своєму портфелі, першої усмішечки, першого стусана. Він увійшов до класу і одразу ж наштовхнувся на Зозулю. Той длубався у своїй сумці. Зачувши владові кроки, випрямився, обернувся і зрадів. Ніхто ніколи не бачив, як радіє Зозуля. Тобто радість від чергової підніжки з'являлася інколи, звісно, але то була інша радість. Тепер Зозуля посміхнувся, неначе наче помолодшав, одразу років на три. Обличчя його, на мить, зробилося навіть симпатичним, людським. І ніби злякавшись, Зозуля знову скорчився, знову поліс у сумку, хоча шукати там, як розуміли і Влад, і Зозуля, було вже нічого. Влад тихо пройшов на своє місце, сів. Йому було 12. Певна річ він не зрозумів тоді, що сталося. Більш того, він дурник. Навіть задоволений був таким поворотом подій.